Vörös 10-es Vörös 3-as Vörös hatos as Vörös 2-es Vörös ötös ös készenlétben. Kirobbanó szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Red Squadron Podcastnek az első adása. Történelmi pillanat. Én Sebők vagyok. Velünk van díszvendégként Simon Zoli. Sziasztok! És remélhetőleg állandó tagokként itt van velünk Tóth Benji. Cső és Kenesai Marci. Sziasztok! Az első adás témája pedig nem lesz más, mint a nemrégiben megjelent Wave 9 értékelése a még egyelőre viszonylag szegény játéktapasztalatunknak a tükrében. Uh, milyen, milyen érdekes mondatokat meg, meg, meg, meg, mondat, meg, mondat, meg... a mondat, <gül> kerek lett a mondat! Nagyon figyeltem, rekoncentráltam, otthon ezt gyakoroltam. A... Oh. Szóval ezért csak ilyen korra értülünk. Igen, igen, de ez egy órája kezdtük volna a felvételt, de nagyon sokáig tartott, hogy a tükörőt mondogattam ezt a mondatot, összehívott. Meg. Megérted? Remélem, ti is így gondoljátok. Én például még Asztalon csak Ark játszottam, és protektorétellen ellen játszottam. Vaszalon játszottam SFek ellen, amikor a irányította őket. Egész jól megvert velük. Ami, uh, mivel jött el még nyáron volt egy Westbix korán. Szerintem ennyi kegyési a rajokkal, nem? Tehát, hogy Hajó. Nem tudom. Ár ellen talán, Többe. Én, én ár ellen játszottam a legtöbbet, beszéljünk először árkokról. Én, az árkokról. Az láttam én is a legtöbbet az asztalon. Úgy érzem az lesz a legjobb. A... Mert szép. sokan szóval hozzák, szóval. mert szép. É, ez jó, az ne, szerintem Az nekem... egyetlen szép hajó a ebből a hullámból. Nekem nagyon tetszik a modell. Szépen a festése nagyon csúnya. <laughs> <laughs> okay, jó, akkor egyeztük. <laughs> de maga a modell szép. Pont fordítva gondoljátok, ez nagyon épvizgalmas. Ja. Nekem nagyon tetszik egy árk festve. mert nagyon ilyen egyedire próbálták összehozni a festését, és sikerült. És pontosan azért, amikor már egy kettő van az asztalon egymás mellett, és kettő pont ugyanazon az egyedi mintán kopott le, az egy picit furcsa. De ezt próbálták is sugalni, hogy egyért repüljél, mert hogy ugye nincs is generik pályadotja, ugye bár tehát ezek, ezek mind egyedi hajók, sok egyedi hajó egyszerre jön. De gyakorlatilag. De akkor négy különböző Ezt, ez nem a tömeggyártás. Négy a... különböző festéssel kellett volna adni a négy pilótát, és akkor vett egy barát, mert. Uh... Ne adj nincs különböző festéssel kiadják, akkor random lesz, hogy milyen színeket rendelsz. De én úgy, úgy érzem, hogy itt van a reklámhely, aki szeretne arkot festetni, lehet nálam jelentkezni, és még egyedül teszem az amúgy is csodálatos hajót, és eltüntetem a ronda alapfestést. Számolat benyújtjuk az adás után. Ja igen, részesedést várjuk. De akkor adjátok meg az a Red Squadron Podcast, akkor 5% kedvezményt kaptak az olyanát. Így van, olyanára. így van. Ja, mi, mi mindenki 5%-ot? Adjunk 15-öt. Zoli, 15%, Sorry, 15 kedvezményt adta, ezen a fontán megisztelt. Jó, akik a műsor miatt jelentkeznek nálam festésre, 15% kedvezményt kapnak. Csak az Árkra? Csak az Árkra. Jó, jó. Vagyis van, fél órával, fél, fél órában. Fél órában megveszéljük az Á tehát ez a hajó, egyszer meghallottuk, hogy nagyon szép a modell és csúnya a festése, meg meghallottuk azt, hogy nagyon szépen festése, csúnya a modell. Nem azt mondom, hogy nagyon szépen a festés, a modell nekem nagyon tetszik. És mit gondoltok itt pár meccs után a pilótákról, a hajónak a fejlesztési lehetőségeiről, a kombinációkról? -milyen, milyen szerepkörben látjátok a hajót? Hát ennek most ugyebár nagyon nagy újítása az, hogy egyszerre lehet a crew is, meg droid is. Igen. És így szerintem ez még egyelőre Akár kiaknázathatlannak is nevezhetnénk. Igen, meg ebben az a jó, hogy ahogy neki az új kiegészítők, csak jobb lesz. Jönnek jön az új jön neki az új, új, új asztalakek. Tehát van benne bőven variációs ja. lehetőség. Az Elite Pilot Talenta is van kettőnek tehát ott Igen. is lehet, hogy ki valamilyen. Csak kettőnek, micsoda, szégyen. Igen. nekem például azért nem tetszik, mert ez a, egy ilyen, megint össze lehet rakni a, a lázad oldalén nagyon drága tankot, ami így arra szolgat, és ilyen már volt. Meg van is. <gül> szóval ne, szerintem nem jött ki újdonság. Tehát aki nagyon rá akar gerjedni ezekre a kombinációkra, hogy még tovább gondolkodhasson, az mehet vele, de én ezt nem érzem úgyni. Gyakorlatilag bőütöttük ugyanazt a százsal készített a e, Igen, de ezt nem érzem hogy kiemelkedő hajónak. csak inkább a igen. rázadókhoz mondhatjuk. Tehát, nem, teljesen új dolgot, senki ne igen, az igen, az nem várja. Igen, ez nem egy hiánypótló hajó. hajó. Szerintem az egész hullámra amúgy. Jó, hát most a... Az esélyek az kicsit úrensek, de amúgy meg az egész olyan, hogy semmi nem hozott el nagyon nagy innovációt szentelni mm. a hullámmal. Nekem nagyon tetszik, hogy minden hajóval, hogy a tűz évekre kerjed. Ezt Santorik van de ugye kettőnek van hátsó tűzíve, egynek van egy mobil tűzíve, a protektorétnek szépen tűzívben akar lenni. Tehát jó, egy kicsit más az nyilván a protektorét ebből a szempontból kilóg, de mindenki jobban függ a tűzívektől, mint az előzőek. Hát ezt ugye be is jelentett az FFG, hogy erre akarnak figyelni, de ez szerintem az ilyen erőltetés. Tehát ezt kimondták. És akkor így mindenki észrevette, hogy ja, tényleg. De hogyha ezt nem mondták volna ki, akkor, akkor mindenki ugyanúgy játszál. Tehát eddig is voltak ugyanilyen hajók, ott van például ugye a Fire Sprayer, mielőre hátradő. Ja. Na és nem is, is volt. Ami tényleg újdonság, az a Shadow Caster. Hát a Amaroslet. A Am Caster az szerintem nem nagy jó. Nem tudom mit mondtál. Szerintem a Caster a legjobb jó a most Caster az nem szerintem Caster jó, de most az veszélyénk lehet. Igazából ugye most az fog látni a az valószínűleg The Gunner meg stresszelni. Ő, ő ugye a legolcsóbb márk a PSH os igen, mert, mert jobban bírja, mint a másik stresszbolt, és hátra is tud stresszelni. Ja, hát igen, hogyha, hogyha van éppen fülös 32 pontot stresszelni, akkor így nem rossz. De... Hát jó, 26-ot és ez, ez most 6 ponttal többet nem olyan vészes az, ami... Hát nem, de szerintem. De egyen magasan. Tehát, hogy így tudom elképzelni helyette, mint de... alternatív stresszelőkkel. De... Ja. Hát megért pont 32 pont Vestoval, szóval, azt hiszem pont így. De kiváltható. tehát ez. Ezért mondtam. Jó, oké, csak ez. De szerintem ez a meg az hogy megint van egy drága hajó, ami valamire jó, és jön a mostani listák nagy része, ami szeret nagyokat lőni, ez a hajó meg ugyancsak nem tud védekezni, és egy kör alatt ki tud esni. Hát nincs jelenleg, hogy sajnos a lázadóknál az van, hogy ha a hajókat hoznak, a kell dobni mellőni. Igen, már azonnal. De Bix is azonnal Én például játszottam a múlt körű olyan listáján, a volt Bix skate arc 170-es mellett, is. És... Hát te, nem, nem okozott, Hát nem végül végül. akkor dobtál critet. Hát mert, mert te bosskal úgy hogy... Jaj, igen. Ja, ja, ja, ja. Nem, nem. ez ez annyi, hogyha van crit, tehát, hogy... Ö, Jó, igaz, én az... pont nagyon sebző hajókkal Teh, játszottam. Félj, hogyha pixel, tehát hogyha van Bix, és így ott volt rajta a droid hajó, az ő mangler cucca, mangler a van ott aztán. A r os droid. Igen. Az ugye critre gerjed. Onnantól nem. kezdve, hogy van kritet, az R4-6 fixen nem kapcsol nem. be három nem. kockából, tehát... A, Bixnek az életmentő képessége nem kapcsol be. Tehát a ilyen HMC és plazmatorpedók ellen nagyon jó az a droid. Tehát az tényleg az egy kettőket, a Bix-en a droid. De hát az meg a droid. Az nem a Bix, az a droid. De ilyen Bix-et kell. Igen, mert ugye most én rátehetném, nem tudom, van, hozok három ilyen jellegű hajót, mint mondjuk az a új Art Stressbot, Bot, ki kell majd valami jó nevet rá. És akkor jó, akkor most arra is rátenném ezt a droidot, mert rátenném egy másik is egy droidot, mert a harmadik hajón is droidot, de hát a droid junix, szóval ezt nem meg. Pontosan így, akkor így úgy tudom minden hajómat megvédeni, nagyjából csak, hogyha bix teszem ezt droidot. Így jön ki az, hogy mindenkit védekezem. Hát az az tényleg kicsit fura, hogy ugyanolyan, tehát egy gyakorlatilag egy föl tud ez a, az ár, amit utána hátra előni, és egy több életem, meg beállíthatok a Ez egy egész jó hangzik egyébként. E, igen. Jól hangzik, mert a B-Wing most talán nem volt annyira jó, de... Ugye akkor messze a kadrágát. Ja, én úgy, azt várom, hogy kijöjjön ah, a... Annyi van? Annyi van? Hát nem tudom, azt tudom, mennyi pont bekerül. <gül> az 26 a legolcsóbb, Bárka és 22 volt a legolcsóbb B-Wing. Most ja. egyen több élet három pont. Jó, de a legolcsóbb bérinkből többet? Hát igen. igen. Itt meg ezt nem teheted meg. Jó, hát itt, ha azt mondtad, hogy a legolcsóbb árkot kihasználod, akkor már, már is nincs meg a legolcsóbb ár. Valószínűleg ezért nincsen nevesítő. Gondolj, hogy egy nem nevesítettnek hány pontnak kéne lennie egy árhoz viszonyítva, mint a, mondjuk a hármashoz viszonyítva, kell egy kettes PS generik nélkül, az olyan 23. Tehát beférne négy, az a lényeg. Igen, most beférne tök jó, szeretek négy mézével. Nem csak tényleg az, hogy ugyanakkor meg, hogyha egy 22-23 pont környékére tudom elképzelni. De érdekes, hogy az árknál az itt, itt el, tehát az árknál abban menti irány mentek, ne lehessen még a tájjasefnél már meg lehet csinálni egy hazanegyet És gyakorlatilag halljuk, hogy ugyanazt csinálják. Hát hát nem, ne jött, hogy a tájjasef, a story a szerint egy más Lehet, hogy csak ezért, nem tudom. De talán ott ég, mert a tájjasef a birodalomban más szerepet játszik lényegesen. Hát, igen. A, igen. a igen. first order-re gondolsz, ugye? <laughs> hát, a birodalmi frakciónnál, tehát Jaj, jó, oké Jaj, most a játékról? Bocsánat De ott ugye, mert a tájese, az egy ilyen Hátrelövő X-Wing Szinte Az egy hátrelövő d igen Na, hát a statuai ez a 3-3, az inkább X-Wing, meg a T-Wing az x azért rosszabb d szóval Jó, oké Az s most az SF. ről beszél Az s az egy lövő T-70-es, na, így körbe jártunk? Mindegy, igen Jó, legyen hova akast, hol Hogy, hát, hát, hát, hát, hát, ezt, ezt hogy az ár egy olyan helyre... Zori mondta, hogy nem hozott ujat. Ez így van. Nem hozott ujat a lázadók közé, de a birodalomnak nem volt ilyen jellegű hajója. Tehát nem ilyen mondom, hogy a birodalomnak kellett, hogy ilyen... Nyilván, ott hajó, volt a, a Fire Spray. Hát az úgy, te... tehát úgy ért, hogy ez az ilyen has, has, hasonló statta kis talpas... Ilyen, kis mennyi, talpas, ilyen és nem csinál semmi nem az, hogy... Kis talpas, ilyen... De hát nem is. Prover. Prover, igen. Tehát aki és hát a társadalom is tincs. ilyen. Hát így de nem nővés. Ez a t type nem szereti szó szerint Dimitriát. A t type kettő pedig hogy annyit tudja csinálni, mint egy másik. De igen, igen. Hát a T-Type-Ter a dupla t nekem, vagy a szempontból, hogy. Szó szóval azt a t az bár nagyon hasonlított az árkra, de a birodalomban úgy szerepelt többen. Még az árk, hát azért nem akarták, hogy hozzá belőle hozhassuk belőle, belőle a négyet, mert hogy nagyon hasonló hajók vannak, és akkor nem érezték úgy, hogy na most akkor. Ugyanarra a szerepre kellene még egy hajót csinálni. És azért próbáltak inkább, hogy a jünikpilótákat próbálod kombinálni, hogy megfűszerezett meg kicsit lesz a szerepet, ezt a szokásos játékot. már kicsit nincs De már nem, nem, nem, nem, nem, nem hallok bele, mert úgy is vele nagyon És fogok. Na, megértem. Majd én már azt várom, hogy kijön a NIZE, 10 és ott lesznek jók rúk, amik jók lesznek. Ugye van az a pilóta, amelyik kitart. Van a t a az amelyik azt csinálja, hogy ha valaki ülnek, akkor kap egy akciót. Igen. Őt berakod Bix mellé, meg lesz a lesz a, azt csinálhatod, hogy Range 1 kioszthatsz annyi fókuszt a hány ember az árkodban, van azt így rárakod. De őt egy kapál a fókusz bix Igen, mert az akció az akció. Az, az akció. Az az akció. Hm. Meg, meg mondjuk, meg ilyenek valamit, hogy hozol mellette egy izét Crew-t, és akkor kap két fókusz meg egy kitérés Bix. Azzal, hogy előttek. Az, nem nagyon jó lesz majd a Kane is a Jin Erso. A a, a, a, a kombi, a meg a Jan Orse. Szóval, azt várom egy kicsit. Ez az a kombináció. Nem de az, de nem a, akkor úgy érzem, hogy a, téna, a téna most, még, most még kicsit Hátra fogsz fog, de hogy jönnek ilyen jó kis support crew, amik ugye fognak az u Most igen. Mi most erős crew fognak majd kihozni, de drágák is lesz. Yeah. <laughs> Tehát azért, azért meg, meg kell fontolni a listaépítés, mert megint vissza fog térni a két hajóhoz mindenki, akkor Kú kezdjük minden előre a Hát, megint elkezdenek két hajót hozni, akkor megint jönnek a first strike listák. De ezt jönnek a tényleg. Igen. Hagyja vissza az elejére. De ez ilyen szempontból jó, hogy azért így. Azt mondom, hogy amikor ilyenek adtam, akkor amikor hátrébe szabadok ilyenek el. Tehát ez egy problémám szerintem. Hát ugye, benne már megint egy újabb egyensúlyra a rendszer. Most nagyjából. Azért most eléggé jó szerintem az egyensúly. Most igencsak, most még a V9 most megint kicsit megvarjálta a dolgokat. mert most jön nálom, most. Aki a ki vett 9-et azt szeret 9-re próbálkozni, meg nyilván azért Nekem tetszik. <laughs> én de nem csak, a akkor nem csak én éreztem azt, hogy így, így jó, megjött, megjött, meg örültünk neki, meg minden, de úgy én nem éreztem azt az átütő sikert, hogy jó én legyen. Akkor Shadow Custer nagyon tetszik a másik három? meg. nekem az a bajom, hogyha, hogy az a mobil firing az így, így, így annyira nem nyűgözött le. Mert vagy akcióból forgatod, vagy a körvégén forgatod. Ha a körvégén forgatod, akkor megmondod kb. hogy merre mész. De, uh -huh. hogyha bemész, akkor az... be, mondd hogy merre mész. Blöbb. Nem kell egyet, akcióból, szerep, szerep, akcióból adat. Adat. De, De, hogy azt mondod, hogy lépsz egyet, utána menj Ez Nagyon jó képessége vannak, serúk. Szerintem is Britán britál a ShadowCaster. Az a legjobb hajó a ebből a végéből. De ott, ott szerintem ventress az nagyon a csak Mert. Az az, hogy kiosztasz 1-re ezt azért, mert valaki 4-2 van az arcodban, az úszba. Ja, az elég game. És ha kombinálod azzal, az a az Latranzi-kúval, akkor meg... Meg ne felejtsük, hogy az, az, az, az első nagy hajó, ami megy 5 előre. Jó. Szerintem mindenképpen jó. Igen. Ja. igen. Ja, ja, igen egy jó, egy nagy, nagyon. Tehát most mintha mi a leggyorsabb hajó, hogyha egy engine upgrade-ezve őrentünk. De úgy jelölik is, mert az egyes es ugye fehér, tehát... Ja, Úgymond nem megy olyan könnyen, lassan. De Én szerintem ez a legjobb hajvet Ismét, Viszont ez jó, úgy, de gyorsan, hogy gyorsan meg nehéz jól el mert például azt rajlek szóval. Ez egy jó, jó kis Jenszki. De van 10, van, van kettes meg 3-as de... sőt, a 3-as is zöldek, tehát rajta van Igen, a Igen, De a, hogyha 20 akarok hozni, akkor még sokan 20 akkor ki kell használod az zöldeket, és akkor viszont azt rajlek össze. Be... kiszámítható, vagy belerálódhatsz. Amit, meg meg azért is jó, mert ugye, egy gyroscoping targetinget hozol, akkor meg szeretnél hármat menni, vagy gyorsabban. Igen, tehát, hogy egy hozol, akkor. A, az ugye az a modifikáció, hogy átfoghatod a tűzévet, a permatláns után. Szerintem ez a, a defenderek világában, hogy most én nem gáz lesz, hogy mindenki száguldodik jobbra-balra. Tehát abszolút, én például nagyon sokat játszottam Puszsan, mint Falconnal, és ott három, három alatt nem nagyon mozogtam én sem. Se. És nem nem nagyon jól. jó, tehát nagy hajóval nagyon jó sokat menni és körbe. Jó, igen, csak. Tehát, de ezt nem olyan könnyű, csak úgy felkapni annak, aki nem lehet szó nagyhajókkal, hogy ú, most a kárnat keverem volk ötök ki. Jó, de szerintem. nagyhajónál effektíven, tehát a viszonyítási alapként minden egyes sebesség egyre rövidebbnek számít, szerintem. Mert hogy, tehát akkor az éles kanyarokra gondolok, hogy mennyit halad előre. Értem, mire, Én Érfem, mire gondolsz. de ez <laughs> A nagy talpas hajó, hogyha egyes élesed mennyi, akkor saját magával kerül átfedésbe. Egyem, igen, minden igen minden. de a hátsó és akkor meg többet légy. szóval jön. Igen, jön. Stűn, de tehát az a lényeg, hogy ki akarsz kerülni egy aszteroidát, akkor azért egy picit macerásabb, ugye? Jelenleg talpasa jó nyilván. De az a lényeg, hogy így tá picit keves, tehát sokkal kevésbé jut el távolabb az egyik sarka. Ja. De, de most az Na, tehát igen, máshogyan kell repülni nagy talpas hajóval, mint kis Ez ezt most jól megmondtuk, de... Igen. De és akkor, akkor a repülési technikáktól is is kanyarat adnák a Wave 9-re, <gül> mert, mert most amúgy az ARK 170-esről beszélünk. Igen, igen. Akinek 8 év nem volt elé vett, szóval visszatélve a ARK-et, a a bents nem látom egyáltalán helyét sarának, hogy ő vele mi lesz, egy ilyen, elég ilyen... Ő az, ami a saját target lockját használhatja az Hát ez is olyan, hogy így majd egyszer lesz egy valami felfedezés, akkor jól megint használni, azt a kávéket, akinek a fókuszát használhatod. Igen. Az SR Igen. Az is olyan, elték, hogy láttam egy-egy Nyilván, a targetnak azért rumorendulhat van a rakét. Tehát igen, de azért így felépítve egy 30 Tetején járó szupporthajó az nem igazán jogos a Hát igen, én t próbálgattam négy darab Z-95-tel. Az nagyon vicces És az úgy jó, mert arról szólt, hogy a sarai ráraktam egy Veteran Instrict-et, meg egy... meg a 3-as skrút, a bondos ami azt a Engineer megengedte, hogy két target lock-om legyen, és hoztam négy darab Bandit-et homie és akkor így belokkoltam valamit, és akkor... Aki véletlenül nem tudja, az azért jó a home mint mint tudtam én is Marti ellen játszva, hogy nem kell elkölteni a target lockodon. Igen. És így a, a, a Sara target lockjával, ha nem kell egyiknek sem elkölteni a kocka módosításra, akkor a mindegyik maradó. ki tudja lőni a rakétáját egy target lock-kal. Igen. Hát olyan 13 sevet kapott három rakétától az egyik Ghoston, kicsit meglepődtem. Ja, igen. Még már sem hat, de nem értem a problémát. Ja, halt, de azért, igen, az a kök körre maradt. maradt. Kicsit lecsúszott hogy az is. Számít. Biztos lesz majd olyan, hogy jön Miranda, meg egy... Hú, uh, ki az, ki A hogue ja, és akkor majd ilyen száz kockás támadásokkal majd így megpróbálják. Ez, ez, már most most ez már most is van. Ez már most is van. De ez é. nem lesz jó, csak... Van. Amúgy nem rossz. Izével szokták húzni Crackennel, és lő, ad egy akciót, és akkor megkapod a timing fokatára, amire ne Igen, hoz. és Cracken tök jó, mert sokkal jobb ő, timing window-ban adja az és akciót. És az a baj, hogy pontból használ nem fér be harmadiknak. Mert Cracken akkor adja ugye az akciót, hogy miután Cracken támad, és alapvetően nyolcason támad, de tízesen is fölvéneted veteránnal, az mindig egy olcsó olcsóhajó, mint Cracken. Ez amúgy Mi meglepően működésnek. Igen, tehát minden körben 6 kocka fókusz target lövöldözni. Ha nem sikerült, az első két körben elnölt valakit, akkor előbb utól az igaz, Igen. De ezek mind nagyon gyengén védekező Igen, Hát igen. Igen, ellen... Igen, de PS8-on azért elég sokat... Igen, tehát PS8-on van egy kétkockás támadás, egy háromkockás TLT... Meg mondjuk most szerintem lejjebb is ment az átlag PS, így a Defenderek tombolnak. Igen, igen, igen, azt majd ki. Igen, de vagyok. viszont a, a meg lehet, hogy elkezd a fölfele menni, a lázárok elkezdik fölfele húzni Póval. Jó, ja, az király lenne. Hát meg, és egyben uh, uh, uh, erő, <sus> a veterános... Ray. Menőves. vala erről külön lehetne beszélgetni a balkon. Ez nekem nagyon jó téma, és nagyon szeretnék erről beszélgetni. És... Már annyit beszéltünk róla, meg volt egy külön két és fél órás podcast -e erről. <gül> másfél órában ezt nem összefoglaltad le. Ne? <gül> Jó, ja, akkor most másfél mindig, órában összefoglalod ezt a mert másik mert négy mert kártyát, amit én is meg Most ár... akkor visszaadjuk vissza, akkor vissza az szóval a társadalmat. Szóval, sarát meg is meg is meg. nem szerintem ővel nem lesz, sok, nem lesz túl erős. Lehet, hogy lesznek valamelyik-két ütemben, mert nem lesz Nora az, meg, a... aki csinál fogókat. Nekem most nagyon tetszik Nola az a Nora build, hogy Artuditú, de nem a Króba, hanem droidként. A push a 3 vagy vagy erre mind a kettőben látom a kontáziát. Nem akarsz megválni, a title-t, és akkor még egy sötteg, mondjuk egy vektort. Traster-t, láttam? Traster-t, Az modification, majd tudjon esetleg belerulni. Push igen. Mert akkor eszméletlenül jól tud védekezni, c 3 még jobban tud védekezni. Tehát, hogy körönként három sebet tud megállni. Háromat? Hogy? Úgyhogy... 3PO? Nincs kitérésed, úgyhogy csak kettő. Én mondom, hogy jön ki a Oké. Okay. Tehát így... Ja, jó mondasz, mondasz, mondasz egy... Mondasz egy... Mondasz egy... Blank... Hogy, uh, hogy nulla így fogsz zomni. Yeah. c Kapsz egy -e c A target lockot... Target lockot elköltöd, kapjál egy fókuszt. Elköltöd a fókuszt. Az vélekedésre is a képességét. a de... És még az artudító visszatölt majd egy pajzsot. Yeah. És, Illetve... és akkor nulla támadó erőt van. Akkor nulla támadó erőt van, de hogyha mondjuk az van, hogy a végén húzott ki az időt, hogy állsz a pontban. Hány pontos a hajó? Ez annyira olcsó, hogy húzod az időt. <sínd> de, hát, a, de meg, is, tehát, de van egy a... 41 pontos hajót, akit nem úgy hívnak, hogy korán hol. De mély... most miért? Mondjuk egy cuntire? Nem tudom. De Szóval azt mondod, hogy a viradával szóval, szóval szóval szóval egész nem csinál semmit, csak repkedsz, is túl ezt. Nem, az elején. Az elején elején... Az elején meg. Az, <síns> az, <elején> <síns> az, az elején Az elején meghal. Tudod, mint a. Tudod, Dixetthoz hozol már Késő. és akkor az elején tudod. Jó, utni. Akkor a második. Zárójelben akkor ha megszívsz, hogy nullát mondasz, és fókuszodsz, akkor meg négyet is tudsz védeni. Akkor meg négyet is tudsz védeni. Jaj, ez. az, négyeket, három négyeket védesz, szerintem. Messzégi jó, csak. Mi történik? Hát a meccs elején ütsz, a meccs végén meg túlélsz. Tehát igen, ahol meccselén elején túlélned. Hát a, a meccselén túl kell élni. És meg mi van, hogy hogyha jön el egy 42 pontos korán volt? Ez az olyan, mert nem így volt. Tehát, hogy ezért nem hoznám, mert kapok egy 42 pontos korán volt és kikaptam. Mert nincs annyi tűzerőm, hogy lelöljem, de neki viszont van. Egyébként nem annyira. Jó, mondjuk én elrontottam a bréni a Tomi de de legébként elveszettem a korani a... Túl gondoltam, mert az volt, hogy neked tényleg kombinációja volt, de így is elég stabilan védekezett. És neked nem volt te pontod föl a pályán? De nem akartam így menni. <gül> nem, és akkor minor, minor victorik nem akartam, mert akartam szedni. Jó, azt mondja meg tudom érteni. Ez volt a baj, tehát most így egy ponttal nem akartam nyelvni. Igen, ez a problémám nekünk is egyébként a Mindalról. De ez... Na és az akkor én majd úgy minden gondoltam, hogy na akkor majd, majd jobban repülött, mint ő, és akkor majd leszedem a hajója. Hát ebből az lett a probléma, hogy ő sokkal jobban repült, mint én, és így... És így ja, rájöttél, hogy a... nem tudtál repülni, mifelt? Nem, hanem ugye ő lépett elő, és sikerült olyan helyre beberrollóznia, hogy én pont megálltam 90 fokkal elfordulva a hajója előtt. Nagyon, nagyon jól hogy hova fogok megérkezni, és így ott álltam, és nem tudtam, hogy tisztelet se kiberárollozni, és így egy kénytelen voltam kérni egy ivédet. <gül> <gül> nem tudtam jobbat csinálni. Hány életek volt? Full. De hát akkor, akkor... <gül> ő ötöt. É, ötöt bekaptam, az ivéd megmentett egyet, azért nevestem le. De van ott a kedve, akkor elkezdtem futni, aztán leszedett. Én... <gül> Tanulság? Rapilio. <gül> azt mondtam, hogy a T-kanáre szóval a C-CPU-sal leszethetetlen, de a t re meg eszméletlenül jó leszett hátra is leszett <gül> Szinte. egy, egy, egy egybe leszett <gül> Ott vannak azok az oldalsó vakfoltok. Hozol egy... Amik be, amik igen. Legy, annyira legyengítik. De, hát nem lesz tűző, jobb. De a hátsó tűzét tök jó fordul, amikor elfelé mész. Persze, tök jó. A Fire Spraynek is tök jó. Azt, azt is oldalba kapni. Amikor az kicsit könnyebb oldalba bar, kapni. Oldalba, Szerintem... Én kimondom, jobb a carving, mint az arc. Asszony kép. Ez a az az Sok az Sokkal gyorsabb. Van tudatja. Tehát hogy tehetsz rá tiltott. De áll... de az nem, nem csak az, tehát ala... mi, séda mindezen pontból megyünk. Nem, aki... a, a, a hátsó nem azt, az, hogy átútizím van, ahol ugye nem működik az autópálya, tehát ez ez nem számít. Jó, de az, okay, utaztál az az útszeresen a Persze. Az oldalba. Igen, igen. Az autópálya szerintem oldalba tud. Ez az a probléma. A nagyad nem követheti Hát, no, igen, igen tehát le, lehetős le, lehet, kell, el. Tehát akkor legalább megdolgoztatunk az állíthatat. Hát, Figyelj, ez az a legnagyobb problémám, hogy így a legnagyobb problémát, amit így a nemzetközi... Tehát a nemzetközi, mert most pont a Jammaszterek miatt sír. És nagyon sokan játszom Jammaszterekkel. Nem annyira. Igen. És már nem? Nemzetközi mai lehető. Hála, hála, az égnek végre abbarták. Na mindegy. Ö, szóval, így a Jammaszterek egyébként ö, olyan szempontból nagyon jók ellenük, hogy ha belegondolsz, hogy lépsz, Beberolozza a kis homokórába, dobok két, két kockával, aztán jól lelőlek. Mert hogy nem lősz rám vissza. És így előbb-utóbb, és akkor ugye lépek, hopp, most alakul homokórában vagyok, nem kell berololni. Szóval az a baj, hogy meghal. Szerintem én az, az a baj, hogy sok élete van, de meghal. Viszont amivel én akarok vagy de az a Norával lesz, ha nektek mondtam, mondtam hogy széllárgépet, most az a mániám, hogy széllárgépet kell raknom minden hajóra, amit ki akarok próbálni. Béving, tegyél béving. A legolcsóbbra. Nem, nem, Norál. Norál. Norál a széllárgépet, a targeting azt remeket, ami minden piros kap egy tárgyatokat, tehát a pirosak és a cseh tárgyatokat, a széllárgépetet pirosat néz, és ezrelát, amivel fókusz Úgyhogy nézz egy pirosat. Szerintem az ezrel az egyik legrosszabb krúg. Nyilván nem egy jó krúg, de ez ebben a kombinációban biztos lenne. Hitestnek, hitestnek? Mert mindig mindig van s de azok a jöttek aki ugyanazt csinálja, csak sokkal jobban. <gül> Ugyannyi pontért. Mert mit csinálsz, csak hogy jól. stresszes vagy, akarsz olyat menni, hogy ne egy ilyen stresszes? Ezt a Kálkátán nem csinálja, hogy mész egy, egy olyanra. Lejön egy a stressz, jól. és ő egy fókusztad, ami használható védekezéshez, több Ez dolgot is befordít. Jaj. Jó, nem krit, de, hát. de Én pont arra akarok használni, hogy a targetokból adok egy fókuszt. Értem, nagyon kombináció. Nem jó, nem azt csak Csak olyan. De ilyeneket kell kitalálni, ilyeneket kell ösztönözni a hallgatókat, hogy Igen, ilyen vonulóznak, nem pedig le kell másolni. Most, a most pont, most pont az a vagyok, hogy három hajó Skype-t, három sztentelegetést akarok majd hozni, ahogy kijön, ilyen uh, nem. Mert ő nagyon jó lesz sztentelegetés, szerintem ő lesz egyetlen nagyon jó, hogy tényleg jó lesz sztentelegetés. Nem, hanem viszont. Nem értem. Porkins meg is. Tudom, de szerintem nem lesz. Kelját, itt tök jó, hogy te jött targettel, hogyha megtudod. Tényleg kimondtad a Porkins nevét? Porkins. Ha jó, aki valaki hozni, akar. Rigi Porkins, én akarom hozni. Így történnek itt. Tényleg, miért nem? Mindig mondtam. Tényleg, miért nem Porkins Podcast kezdesz? Porkins mod Jó. Porkins belül. De ugye azt mondja, hogy amikor kaszestesz, ledobhatod magad a lobszért kockába, tehát csak kiteddobsz el szemvedre, hogy valami a sordó. Mi van? Porkins? Porkins? Nem, ő, ha dobsz valami találatot, vagy üres vagy teli csillagot, akkor tényleg kapsz egy sebzéslapot. Nem is, nem is elszállal. Igen, és ez mekkora kombol, hogy vegy, vegy sebzéslapod, és akkor mondjuk dobsz egy akkor mondjuk interfésszel R5D8-ra, dobsz egy zöld kockát, utána kapsz egy stresszt, és akkor is, hogyha dobsz egy évédez, és nem dobsz itt, akkor ne, csak ledobtál nem, nem is, is. Na mindig, igazából van még valakinek valami vélemény az zárkózat. Aki mondja, Ricsi el van álljóva tőlem, nagyon szép a modell, lehet festegetni <gül> És így... Az de... Én azt mondom, hogy ah ahogy jönnek ki a kruk, lesznek jó kombináció. Mindig lesz rá jó kombináció, de szerintem sosem lesz top ha Ezt nem lehetjük. Én nem tudom. Én azt mondom, hogy a tényleg nagyon jó szuporthajó lesz abból lép felsz, jó kombináció. Annak nem. nagyon jó lesz, igen, szuporthajó. Talán mindig lesz abban a vibráció. Kérdés, hogy mennyire jók a ha jók, mert ugye azokkal a... A kombos listákkal mindig az a baj, hogy ha az egyik kiesik, akkor buktad a lista erejét. Igen. Tehát ezek sose lesznek a legjobbak, és ezért Jó, van, azért gondolom az átpad. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma itt megjelent a felvételen, és nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónknál. Megközelítjük a halál csillagot. Mint egy 15 perc múlva lőtávolságot beligérjük. A következő adásban a skamok ok megjelent két hajóját, a Protector és Starfightert és a Shadow fogjuk körbe fogjuk körbejárni. Támadó állásban felkészülni! Kapaszkodjatok! Oda nézzetek mekkora! Támadás! Gyorsíts! Ez az, fiú! Törös aranyegyes Arany ennyes. Megközelítjük a célpontot! Készenlétben vagyunk! Megpróbálom magunkra terelni a figyelmüket!